په دوهایا بسم الله الرحمن الرحیم باب قراتی تفسیری یو دوعاتی د دنیا من او لیلتی په صلات من بین الله باب دې په بیان د نارواوالی د خاص کوولو د رز در جوړ د جمعید روزی پورین او ا یعنی رجا د جمی پوری سره خاص کای یاش پداری بسلات المین بین الیالین دار تہجد و پارا پمیا د نو شو نو ر شوګه تہجد نه کوي چې ملک کوي امام چې صرف د جمی او څنګه ورو ته وخت خو دی په دې ستوړې کوټه مارشه بويلو نه یو شته پیراو ارچالو ویلو او دوه سورته ویلو دی ابو حریرہ رضی اللہ <سؤال> تعالی عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تخصو لیلہ ترجو معاتی بی قیام تا سمخات کو اشفد جنید قیام دطارا من بین اللیالی پمیزد چاکید لیالیو کی ولا تخصوی و مرجماتی بصیام او مخاص کو ایرد جنید بصیام ان پرو من بین الایام اِلَّا اَن يَكُونَ فِي صَوْمِنْ يَسُمُونَ اَحَدُكُمْ ہاں کچر تویدہ فاغا روجہ کی چیئے تن تازو کی آگئی بانی روجہ کی سمارا جدد عادت دارے چلے پو دیار لسم یا څوار لسمانه ورځ دې دو شعبان ورځ ابتدا د دنیا رو کیږي لسمانه ورځ کیږي اغه لسم سره له جمعه ورځ سره علاقه یو ان کولا د دې سره علاقه ده وړي پاتې دوستانو دایو نقطه ذکر کوي عام دي میسجو کې مشتري رسالو کې چسوک داغواړي چارا علم چې دغه محفوظ کېږي اوس خبرې ولې غره پر زوري یو سو خبری پڑی ضروری دی لگ یو چې در اغداریں چې صلاة اللیل لیں اگر کراک عطانواری نہیں اللہ لی پی موتا سلطور فیق راگی ذیم دارے چے چې کی گردی دل زمون دشیخ سے دغا عادت تے بارے پای بر تقریباً عودت کی گردی دیا بین شاہ تا اس تجربہ ہو گئی جتا دغا تے کہتے طرح جن احسان پر دی یر کثر بتا دغه تی اور دندری دی تقریبا او دس کی دی پنچر شیخ محترم الله نظر یقيل ک داخل لقا هر زان کار دی دار چته را سیدون ده هر چته درې ده لوګه ده ټول سدل یومل مان او اومل مان دا بگی نیشته دلکه او بیاده هر علیمانو زال لده او اوامو سر زال لده او او او سر زال لده جنازو لده او او او او روخو ملکو رسد او گران کار ده دیو گران کار ده او دشگورشن سیوی ویدوالیس تف دعا ده, ده, ده. ده وفرنه اکثر پو درگه چی ده کنه شورا کی ویده ماو ده در رای مطبیق شی او او اغام ده دل تپوز که شیخ نیده اکثر ده بخال شیخ س شکر بولې چې سوي دی شیخ سوي نو او دا دا غوا دي نه کدا اسا سره توي اجازه دي چې باسي کوو د ازدي جماعت اسلامی سره چې اتحاد کوو ته لګي شسې ګور جوړ لومو اور یا ته څه کوي هو دا خصطا ویل نو دا وې ما خبره دې کنه هغه وضو باندې امه شواله مداومت درهم تقوا في السر والعلاء ګران ګارډ چخکارو پټ پرېزګاری دا نه چې بس کارا پرېزګار او پټ چې دې بیا ورک غرو سنورم حلال خوراک او شهوات او تصنت له او پینزم د تعلیم په وخت خوشبو استعمال او ځکه راځي الحمدلله اترقام غلبو تقریبا عادت نه لاګو او څوشلو ها انډیول مسو کې ما رول او د اشراق او د زحوس کول او د اواد او د کتاب او د مکان اد کول دا ته خبري دي نو الله الله نو سرات لیل په کې را زهکه مې دا, دا خبره وک کار لے. دا په مخاسکه ذرا کاذا قدرو بیا د څو خیر دي کله سارو وځو ور روحت ور پیږلو دي اخو برابر کوو مستقلټه مو برابر څه کله بیا مستو برابر بیا مستو لا څه کله ها دا غدریو ټېمو نو چې موږ اغه اختلاف ثبیل على على دالمفرد عل عل عل عل عل عل عل ایمان بوحدزه دا ذکر کړی ني چې نو مو اول النهارې حم قل او نوم آخر النهار حم و او ستو ان کی جہالت پیدا تھی او ما, ما زیگر نوستو کمقل طوب او د دا چیدن دا در مزدار دیلا قیلو لچوات ہوئی وائوس نه رووج ک او س تاسو پره د جنې کې لا یو من قبله او بعض بغ یو داه نمخکې و دررم ووج کږي یاپ داه نه وم اراده لري جورووجې کوم ب سره زیارت ته و جوبه یا جمعمه خالی یه او سمه ور س ور اهن نهبي اهن نهبي ی صلم دا و والی او صللم صې آیا نبی اسلام السلام ان سوم الجمعہ د جمعینا جمع منا کردہ قالت ناوے آو سر پی جمعہ با چندنے اغنخاز کہو آیا وعنم امی المؤمنین جوئے ایترزی بینت حارش رضی اللہ رعینا انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نبی علیہ السلام پا منا داخل شد جمعی پرد ویسوائے مودارو جدارو جانی آلی فقال ربی سمی اصومت ام سی پرندی قالت اللہ قالت تریدین انت سومین انتسون غدم دایرادر شېچ سبب وروږه کې قارض لا قالا فاستریږي افطارو کا اورس قضا د ري قضا بلا خبر نه کول غري افطارو کا دولت تخصیص کړی لګا چې روزنه شخاف کوله دمره عبادت څنګه خاص کې لګاړ په په بیان د تحریم د وصال پر روزکین اے یو واقع برتوا به علم پساتلو کی او دت کوشش امام محمد رحمت الله علی یوزل امام شافی رحمه الله طره ملمشو چې ملمشو جوړاو کولا محمد صلی الله علیه وره ورګې د مستری ته امام محمد رحمه الله علی او استاد دې ګریم امام محمد رحمه الله علی شاګرد دی لګا ناغه مو ستوري و ولارې ترش پای عبادت کوي تہارو ولندو چې د نوبراله دی موږ شپې ته هغه استعمال لري دا راته موږ یو دیبې دی فل اسپوندو بیا د زموږو کو هغه دې نه مودې مسائل ما د الله دی کتاب دروته لیدل کېږي ټول شپ 1000 مسائل امام شافعی رحمته او ایتو په फायदा لازم کې لري یا ویل کا او زماد لا فائدل الامه تا ابا په ایش امام شاهدی رحمت الله علیه واقعي دا کولی له اوچه ته خبره ده روري با استادان کتاب د بوت پر از باندې شروع کوي نو شروع پر شروع شي نو والله امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویله شروع پر شروع کونو سلازم مقصد وي منګه کله دا یې پرځه کله پاره نه بل شروع وکړه دا صله صالحین او طریقه ده لکه لازم مقصد دا ولي که یو ترصورتي ملک یو ضرورت خورخه ورکته و اكيد دي دا جهيز دي نو که تفصيلات د جيمي پورې خاصکوري دی نه بیان اروا دي او که اصله که خلکو ته مونږ تل کلاواتو که دې صورتي ملک شروع کې مزور توکید دي خو یو حالت کې کیفیت کور کې دي لا خاص طریقې چې په دغ ش په وامه په دې ټیم به وامه دا چې کسان با د کینی حداه او ځان نه نشته واي او بعد د په تحريم د په څو بو او ايصوم يومين او اكثر ذرازي یادري ري روجا ولا ياكل ولا يشرب بينهم مسكږي خوراک اسکاګ نګل بس ما ته يې نو ننني روزوني سره ما هاو خوراک وکړي بل الذيانك بل الذيانك يادري تین نبيثم نه کړل صحابه خلګي دي منه کړل دي فلکړيلا رګيته به تاسو ما ته چې درا راځي وایا هو دا حديث په يوصل اتمه صبحكي 230 نمبر حديث کې څه وي لري وایا دروست نه او د ابو القعاد لي انن نبیت صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنیر ویسال نبیت سلام دویسال نمنا کرنیر ویسال اندہا پارلا بزیواری دوی کردی کیونک محاولی بیم عمد رضی اللہ عنہ قال ننہا رسول اللہ باب دې په بیان د حراموالد الناس کې په خبرباني مې منځور کېږي بوم نو هغه خبرباله بوم نه کې نه نبی هره ترضي الله تعالی نو قال تعالی <سؤال> رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم ايتدا صدق هم هاغه یقین نه تر تاسو علاجه مګر بس قره ده باندې فتو رقيا بون جامي ولو صيف تقلص الى الدين ارجيدا سرمندته خير الودادر فروا من ايج تعالى کور دي په خبرباله کېني بيدوي ده کار هه باب ته بیان نه لې کې دو په خول دو نو د ابادی نه په دیوانی ګمبذ جوړول په او يرحو دغه مت کائنات علان رسول الله دې یاده وای هو ان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر و ايو و ايو و ايو ناله دا قبر دا پا خوالو نام او قبر بانی د ناستی نامین جور که دنم اوام ناستا و او پا دیبانی دارنگی دا قضای حاجت دا پارا ناستا او پا دیبانی وادی جوړول گمبتون جوڑاول دا دی پا بیان دو سخت والی دا حرام والی دا تختی دو د غلام کې د خبر سید نام چا غلام د سید نتختی مشاکر دولی مستاز دا تختی سباکو تانگوی دا تختی دا لیلی استاد ناز څنګه راځي او ته څه تفيده دا بد کېږي. همدغه استادان بد کېرا. چې دي طريقي سره سبق وي او قانوني جوړهې لګا. پرځای دې څومره لګا. او چې سم سبق ودرتاوه. وای هو. ان جید نعبد الله يالله عنه قال قال رسول الله صلى باګه کم غلان چې او دغه د فقت برعثمنو دما دا لازمه او د الله اما دنه بریښسه ماره الله دلی موارده حفاظت مداغصي بس دا بګه دې کاره لګه دا زور نه دا چې دا الله غ احد دې ماره سره څنګه د اغالان کو ماشي لګه وایو سبحان الله والحمد لله والرضي والسلام الله فی روایت فقط کفر کافر سبحان اللہ، اگر کانا کافر شلکا، ویہا تغلیظ دی باب دے په بیان دا حرادواری دے شفاعت کے پا حدود دو کیا اچھا بانے حد راغل لیتاو اور شفاعت کا اچھر دے پریج لے حج جا دی لکی حدود چیگو رے ہاں ہاں ہم تعذیرات چینا ہی کی بیا خیرشی چینا خیر دیجی لگ دواثروں کا نو جناکار سره او جناکار هغه خدای ما کې ټولې دې کدي ځان دې پردي کو او الله هم دې پردې کړو اجازه ما کې کړو چې تخدي ترنه روانې ني سره یقین به ود او غصه وکړي ار یو دې چې د نسل دوری وای او ان دې نشي تاسو لرا په دې دروازه باندې ترس پېجاري کولو د قانون د الله کی که په الله او پرادر سره باندې ایمان لري او چې لاره جوړي که نه کا پای منې شي خبرستان ک لاره جوړ پل دا حدث په دوه سوه ه دیېر شم سبحققي حث نمبر کېته ایکاون تې شوي دی د سول لایم و حبو اتره مو ارداء حبو حبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم اضافل لیم ایشا مجروب ایشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبو انما احلک الذین قبلكم احلک الذین قبلكم انہوں تاریلہ سرقا فیہم الشریف تارکو فیہم الشریف انہوں نے فیہم الشریف احرام علیه الحج وعیق لو انہ قادم امنہ محمد سرقا اذا قطار دیا لہا روایت پورا گو رہا وَفِی ریویت فَتَلَوَّنَا وَجْحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ نیبی مخ مبارک کی دن بدل شو فقال اتشفو في حد من حدود الله آيات صفا رشق حد حدود الله قالا کہ قالا عسامة استغفر لي يا رسول الله مالا بخناو والا خطاشم قال ثم امارا بسلك المرأة يباستان حکموك بلا خذفا قطعات يدها اللہ سے چیدون آغا پریکلے شو توائی عسام باعت فا بیان دن نیکی دو بولو کورنا پلارد خلقو بوظلیم او قصوری دکیو موارد الماو پا زیندو او او او اوک کمای چې د رالو دوبي ن یا مطلب داې گدر اوس گدرر کې تو غل کوئ نو گدرر کې او کو غ کې خلک را ي او ب دا ک کې طب او تا دوه ګار او با سرري یادارې د سووریي ځای د خلکه را ي سوور او را انته چوور غ هپشي ړون اوختې نړونو خارې ډوپ نهشي واري دارنې چې د عام لاره ده او پای ک تا غول پي او طرته ک یا که نه جوړي بدمون چې د جوړ ل کو این آیت سره شامل ده کنا والذي يذود المؤمن من خیال خلد ده باب تهریص تو بابو کی دا یو آیت کی برابر ده اشاره دی خبره تا چې دا ټوله تور غلید ایت اختلاف جو تنوع و اختلاف تضاد نه وې دی یو ور دی بل نه ور دی لکه واه سبحان الله ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم قال استقلعین ذنبکی دعوت جو سنت سبب اللعنه قالوا ام اللعینان او یا بهې کاله خلبي یا تخلهې ت ن چې خاار کږي لالارې د غلب وکي یا تخله تون خلله ده که نه ځان ل ای دی یا زن لواې دا د خا کې دی دی که او پېل نه یا په ځای د سوری ده کې د سووری دا کې ما بعضې په به د چاکی د نه کې او ور ن حه یاې تا خالي و مواما نې تقیات خیال دی که نه دکهثر د ضاینو دی ضایو د اوبوکیم سووري بټې خللبګریلي لاند دی چې نه سته کوي لکه ن ک که نه لږي دا زور استلا خللووګوره پې ل دی هم هغېې مثر سوورې پ چې سوورې نووي دا پهکې د که نه مواری ز دا دا ی ناخ نور ایودي خلک د جرګي ځای دی او بوې پهې وَاَيْهَوْا اکثر سلحی چه دئی ابو کی لانتی کان ور جوارو چې چه اوبروانی خوضا فرید ایباک زیبا اوچه اولاد اوبر دئی طواب کی ميتیا جا که بل بل بل آخی باکولی ميتیا جوشی او سلحی یفت چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه چه دور گرمی گرمی اوچه اوچنی زلنونی که اولان بلکا نا دا شوف جبري وخت ریګن باب الله یې البوري ورخه پهې په ماي راکد هغه مې وشولا کار د دې بیبي دی کو دې ته موو دانګل هغه هر ډن دې دغه صلی الله علیه وال <سؤال> سره دې اودم پړو ته دې کنده اډن او هغه ملګره شمس الرحمن الله دی او خدمات تلل اپ دې کې مونږ دا اوو دې کې دا نه یزید اړې ډونګې دې رسول الله صلی الله علیه و سلم مرکر دده بولو کوا الله فاولا اوبو کې وای کنا بيدکه چې مسلده ولله دی مپیل کې به دې کوم کل راګیری دا په بیان د نارواري ته غواړه وله وره کوله پلاکی باز اولاد را په باز باندې په هبکی چې چې شی ور کې ټول له بیا وشل دی, دی او که دا کوم څه تر دی البته فقهاو دا یو خبره کړی ده چې کچرت باعث الشرعي موجودو او پای کی تبذيل لاشن لکا چې الله یې معافي لګا څنګه لګه طالب دي او نو کوروبات تو دې پیشي کې ټي دې طالب دي دل ازيات یې څور کې اور دې تا थोडे ښه غټي دې اسګري کې ده یا اون دې یا شل دې دل پک زیاته ور کې باعث موجود نه ټپکو هډه را لګا نو واللہ و عالم خوام حدیث چیدنا الفاظ دا حدیث چیدنا غمدادی روح نروالی چیدنا غمدادی یوشان بکن اپنی از ماہ بیادا شلق نوسا قسطول لفینز فینزو رکو منو میں ناوستفاوات پاکی ختم نہیں لکا حبا تا کر دی یسی حبا کل دی بابو کرا دے تفضیل الوالد بازا اولادی علا بازن فلحبا عبدالشکل شیخ یوه زلوی د ذکرو چې ما راچا د غراګ له چې د ابو ورکی له ورګه امره سواله ته شوه ځکه چې مې پراندې له مازه په جېفت کې برتاوه یو وخت میاته به بل هفته ور له لاګو ورکی له ورګه ابل نه د پښه وزر تخپلوا احمد او دیگران درو زول له د چې زنه ورک نه نو نشي د دد د دې یو زل تیر چې دی خو بیا وایي نا یوې مول ورکانه میږي کو چې دا د نور له ربما د نو ما خپل چوکور تراله مر ما احمد ادی اردرا شي بچي ذکر ذکر احمد تل دیوار که کنه یا چدي داله دیوار ک کنه مالا دیوار ک مالا دیوار ک دیوار ک ما دیوار کې دا دیو علیکم وره چرګ د ماشوم شوم چرګ اکثر کې لاله کړه راکړه د رسیدې لگا تاسو دې کری د ما شوم د پارا چې أشې چې دن هغه قبضه کای څه لگا د پارا نو ما شوم له دیوار کې زته احمد بن محمد رسولي سيور کي داغه سونډره مور تورندار دي سي او فخري فخر ده کلهغه ولا کنده لګي هتي لګي تورندار دي سي ور داواله داواله دا ري سي دي بس ل ديماتو کیارا واعل ان امر ابن بشير رضي الله تعالى عنهما ان ابا اتابه رسول الله لما طارد النبي اسلام سقا راستم فقال ما تهي النبي اسلام تهوي اني نحلته ابني هذا غلاما زماده ورچلې نو د تما چې دغه ور کړې دا غلام ور کړې شيغه دماو نبی رسول الله ته اقل ولدک نہ تا خپل اربع جره زندہ کس غلام ور که دی؟ لا وین فقال رسول الله فارجع او په دې پو کې وکړه په دې روایت په قال رسول الله افعل هذا بولدک كلهم قال رسول الله سره کړې قال لا قال اتقوا وعدلوا اللہ نویرے گی پکولو اولاد کی جتن عدل کوئی فراجعہ ابی زمان پلا رو بش فراد دتل کا صدقہ دقا صدقائی سے ربانے کڑے و نراغائی و پکولو فی روایت فقال رسول اللہ یا بشیرو علاقو سوا حالا ورہی در رستنی بر مکینو و زہادی خوا سالہ پاردین علاو بچیشتے دوست خدایر خو غیب دانا جییا اوشته قاله <سؤال> اقل هم حفصل هم م هذاه تا ريو دتې بګ د قالهله قاله پلاته شیدنی ضام و ما بدي باې مګوا او بلا وقعې في لا شه را جوورل زه په زلممان چې د ي لکومه فذات لا تو شیدنی را ما دومهموکررو په زرم باې ذواات اش د علىعاد غیري لشه توبلسو پ کوواه ثم قاله ص کا يكونوعل ف بر سوا ت پهې خوششار چېدي دا زه پ خ کوو کې براابري ووي او غوت چې اوول نوې قال پلا اذا نوې بچ کلازه خبره او ته چې د دې په احسان کولو کې د زار سره برابر کړې چې د صدقه افاری لګا دل چې کیه زار ته هم دی سر په هبه کې ځان برابر برابر والے کو دا نه چيوتکه بل څه دا وایې چې دا هر یو بچ ما سره په احسان کې برابرې پاتره کولوږي د مور چې دیو بچ سره یې نه زیاتې دا جائزه ده او ناجائز ده مې نه خو یو خاخه یو سرزیاته هغه جائز ده هغه دله اختیار د سړی نه یې عیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرد نبی اسلامی نے زیادہ ہو آنور صلی اللہ تعالیٰ عنہ بس فرکم ہو نبی اسلامی بس فلا تلمنی فیما فلا تلمنی فیما تملک ولا عملک شیئنا تاصی اخیار نری اے اللہ زیدن اللہ رباقیب ارمان ملیسی امام بلا متکو ایسا اللہ تعالیٰ عنہ شاہد لکھا بایا سار باب دے پبیان دے حرام واری دے غمخ کارکورو دے په مری باندې فوکس راته ایام د پات رزه رسول الله مثلا دا نه چې دیره به دا نه یو دا پکه تعالی سپور دن نه دا کړه نه یا صفاق په دې نه چې نذری رزه پوری الا علی زوج اپ خاون باندې هر با دا چې و حاضر دی یا ولی یو سمې چې نذری دا نه چې بیا بدو بیا بدو بیا بدو دا مطلب دی یو حدیث کې چې راغل لې را ندې کروړې نو کری سپا کپړې نه چې دغه نه شي نو ډېر لرې پرده ښه دی او ته لګې. پریږدي په دې خپل خوا د ویل. وای هو. زینب واي رضی الله تعالی عنهاې ته پومي حبيبي داخل شوما رضی الله تعالی عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم د نبی اسلام بېبی دا کله توفي ابو اکبر چې فاطمه خپلګلای ابو سکیان صخر ابن حرب خال. فدعت بطيب اني راو خلوبي په سفره سفره صفرت خلوب پای کی ها د خلوب جړواله او غیري یاد بل شي شي جړواله به جوسرو په دهره نه ره جاریه سي يو وينځي تاولول ثم نصت بعريتها يبخل انا غوبر دغنه ولاغل ثم قالت والله مالي لي من حاجة زماده خو به اثر حاجتي شت كور کې وګه نه غیر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على الممبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر ورته دي الا يحل لمراته تؤمر بالله ولا من اخر نذير روايه جلد پارش ایمان ري فاله برديت ان تحد على ميت فوق صلاه ليال شوف يمي واري غوخه كاركي ددياد على دات اوه ورني اربع عاشه نواصله قالت ثم دخلت على ذربا بنت جحش رضي الله تعالى عنها حين توفي اخوها روراء فادات بيتي بنريم خضر رضي الله وطلبت مني ان الله يقولا ثم قالت اما خبر وار والله بال بيصيب من حاجه زماتكن بيسر ذكر رشته غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قدا خبر ما الذي تم اور يريج منبري لا هل الذين تقبر بالله ولا من على ميت فوق الصلاه الا على زوج 14 وعشره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله ونقول سبحان الله السلام على رسول الله الحمد لله يا سره کو تلار شي نو مور او بلار پرک کئپ ما دین د دوی کی دایک دایکاس سجیل قبول کئ دایکاس جیل دی خا ا چې دا فار قربو کې په صاحب وغو دا خبره ده چې دا یی کور کې کچھ مو چې دا خورلی انور نو د ایز ویل ځکه کم تاری به اندلای کې خو دې وکړه دا جیز دیواله ای په کور کې خړې راځي کنه مور پلا نه راځي نو تاسو یو هغه کور کې خړېو به راغلې خیر دې کنه ناخدا راچو بلکې لا کېږي چې چای بډیر خورې دې زبلې کې لګد د بکري دې دې دې دې کې سور وخلک ا جومعې وخت څنګه ځول خلنه دې کله څنګه نه دا نه مخې ته ول ده تم کوم تفصیل نه ویې امتحان کړی هغه ځان موږ زیارت پر رزق چې زیارت باندې الله تعالی بار چې زوځار او پر نبی پیدا شه چې کم تفصیل شه دنا وی غزال نه وطن نه گئے نه مطلب دې کنم هل gutific filtrate تایانliv سواره شاید ایرادیو قانون